Trenul de noapte De Sidonia Drăgușanu Scoală, Niculiță, scoală! Niculița a auzit glasul bunicii, dar ține ochii închiși și respiră ca și când ar dormi. La ce bun să iasă chiar acum din culcușul cald, când până la sosirea trenului mai sunt încă 15 minute. Adinea când bunica s-a depărtat de pat, el a deschis repede ochii și s-a uitat la ceasul de pe scrin A văzut bine, douăsprezece fără un sfert Așadar, de ce să se grăbească? Pe tabla mare și neagră de la gară scrie că trenul vine la ora 12. Și ce? A trecut vreodată o noapte fără întârziere de cel puțin zece minute? Nu, niciuna Ai scoală, Niculiță, scoală Acum nu mai e de glumit. Băiatul se freacă la ochi, oftează, se încruntă, iar oftează și în sfârșit coboară din pat. Își limpezește fața în apa din ligian, își trage haina pe el, ia tava cu cornuri și brânzoaice în mâna stângă, o sprijină de piept și pleacă pe ușă. Drumul până la gara e lung, nu te întâlnești niciodată cu nimeni, fiindcă orășelul e departe de gara și oamenii care locuiesc pe aici se culcă de vreme. Domnul Voichiță, șeful gării, vorbește întotdeauna tare. Meneliuoc, mecanicul basarabean, râde cu râsul lui răgușit, <gântu -i> dar tot atât de plăcut. Și mai sunt câțiva oameni pentru care sosirea trenului de noapte înseamnă singura întâmplare interesantă din cele 24 de ore. Și întâmplarea asta e primită întotdeauna cu un soi de nărăbdare amestecată cu emoție. Când trenul se oprește în gară, Nicuriță stă cu tava lui cu cornuri și brânzoaice, pe șine, sub ferestre, și strigă cu glas îngroșat. Proaspete, brânzoaice! Cornuri proaspete! Mâini se-ntind și apucă pâinea moale, banii cad pe tavă și Niculiță pleacă apoi spre casă, fluierând sau cântând întotdeauna același cântec pe care numai el îl știe, fiindcă de el e făcut. Bunica îl așteaptă la fereastra mică și când îl vede venind, părăsește geamul și se întinde pe pat. Când intră băiatul, bătrâna e culcată, învelită cu șalul ei cenușiu și rupt și îl întâmpină totdeauna cu vorbele astea. Cât ai adus, Niculiță? Niculiță știe din gară socotea la banilor. Dar e o plăcere pentru el să mai zornă egologanii pe tavă să-i numere cu glas tare. 600... Sau 800, bunico. Apoi o dai mică se cufundă în întuneric și tăcere. Și când se urcă în pat, Niculiță suflă lampă. E bună bunica, deși uneori vorba ei e aspră. cât ani se aibă bunica? Anul trecut, când a fost bolnavă nevasta mecanicului Basarabean Meneliuc, el le-a spus lui Niculiță. Să nu te mire dacă mâine bunică ta nu mai deschide ochii. Are peste șaptezeci de ani. La vârsta asta oamenii sunt cu un picior în groapă. Lunicuriță i s-a strâns inima. Și noaptea s-a rugat lui Dumnezeu să nu-l lase singur pe lume. Și bunica s-a însănătoșit. Scoară, Nicuriță, scoară! A mai trecut un an și încă unul ți rău, bunico? Ți-e rău, văd eu. ți rău, că abia mai poți vorbi." <gâng> Vine trenul, Niculiță. Du-te, băiatule, du-te." n am mai fluierat la întors acasă. A venit într-o fugă. Bunica era rece. Ținea ochii deschiși, fix și privea în tavan. Levasta lui Meneliuc i-a aprins o luminare. Două zile și două nopți, Niculița nu s-a mai dus cu tava lui cu cornuri și brânzoace. Umbla pe șinele trenului, cu mâinile în buzunare, cu ochii în pământ. Apoi a început să-i fie foame. Și-a început să înțeleagă că oamenii au dreptate când îi spun să-și adune puterile și curajul că ceea ce s-a întâmplat nu mai poate fi schimbat niciodată. Proaspete brânzoaice! Cornuri proaspete! Proaspete! Glasul lui Niculiță nu s-a schimbat. Ei Și veni iarna. Într-o noapte, trenul a rămas poticnit pe șine. Călătorii au coborât și au cerut adăpost oamenilor din gară. Niciodată peronul n-a fost atât de însuflețit Niciodată Niculiță nu mai vânduse până atunci toate cornurile și toate brânzoaicele Pleca cu tava la când s-au zis strigat de domnul Voichiță șeful Gării Hei Niculiță, stai băiete, cam să-ți spun o vorbă Lângă domnul Voichiță era un domn înalt cu figură tânără și prietenoasă Mai Niculiță Vrei să-l găzduiești pe dumnealui la tine? Îți plătește, Niculiță, să nu zici nu. Dacă domnul se mulțumește cu un pat tare, să mă urmeze, a răspuns băiatul. Niculița a aprins lampa mică de petrol, a înghesuit lemne multe în sobă și a pregătit cești pentru ceai. Ceaiul era bun și bun erau și pe smeții pe care i-a pusese musafirul lui într-o pungă. Lui Niculițe nu ei prea plăcea să povestească de întâmplarea cu barca, nici despre privirea fixă pe care o avusese bunica într-o noapte. Dar călătorul cu față tânără și prietenoasă a știut să-l facă să vorbească. Niciodată în fața nimănui nu și-a descărcat niculița atât de bine inima. Apoi veni rândul călătorului să spună câte ceva despre el și despre viața lui. Era inginer la câmpiră. Duceau o viață săracă în întâmplări, muncă, muncă, încordată, răsplătită de câștig bun. Singurătate, avuseze un frate mai mic, un singur frate, care murise într-o iarnă. Sunt cinci ani de atunci. Rodul muncii mele era închinat lui. Voiam să-l dau la școli mari, Niculiță, voiam să-l trimit în străinătate, voiam să-i fac o viață bună, plăcută, lipsită de griji. Eram atât de fericit că munca mea avea un țel. Voiam să fac din el... Un om mare. Au vorbit multe cei doi în noaptea aceea. A doua zi dimineață, călătorul i-a spus lui Niculiță. Niculiță, băiete, tare drag mi-ai căzut. Ai vrea să mă însoțești la câmpina? Ai vrea să mă lași să-ți por de grijă să te dau la școală, să fac din tine un om mare, așa cum vroiam să fac din mielu fratele meu care a murit? Niculiță și-a năbușit în piept un strigă de bucurie. Într-o clipă și-a strâns în coșul de paie toate lucrușoarele lui. În cele din urmă, Niculiță a plecat. Au trecut ani peste ani de atunci. Nevasta mecanicului Meneliuc n-a încetat însă să se minuneze de norocul lui Niculiță. Iar domnul voi, când se mai întâmplă vreodată să se înzăpezească trenul de noapte, povestește întotdeauna călătorului pe care el îl găzduiește, cum el l-a strigat pe Niculiță, cum el s-a rugat să-l primească pe domnul care nu avea unde să nopteze, cum el... Domnul Văichită nu are dreptate când spune că fără ajutorul lui Niculiță ar mai vinde și astăzi cornuri și bânzoaice în gară. N are dreptate, fiindcă mai mare... E că domnul voi Este Dumnezeu.